Älska inte världen. Kapitel 2, verserna 12, till och med 17. 12. Jag skriver till er, mina barn. Ni har fått era synder förlåtna för hans namns skull. 13. Jag skriver till er, fäder. Ni känner honom som är till från början. Jag skriver till er som är unga. Ni har besegrat den onde. Fjorton. Jag har skrivit till er barn. Ni känner fadern. Jag har skrivit till er fäder. Ni känner honom som är till från början. Jag har skrivit till er som är unga. Ni är starka och Guds ord förblir i er och ni har besegrat den onde. 15. Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. 16. Till det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtror, vad högfärden skryter med, det kommer inte från fadern utan från världen. 17. Och världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt.